Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban az FM 98 on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok Folytatjuk Varga Törs Bélával megkezdett beszélgetésünket, amit két hete hagytunk abban ő közgazdász és településfejlesztő si szakember. és egy ilyen ö, ö, alapozó beszélgetést folytattunk, tehát olyat, olyat, ami nem annyira tűnik konkrétnak, de ha, ha emlékeznek a beszélgetésünkre, bizony nagyon is konkrét, mert hisz minden, ami körülöz bennünket a döntéseink, azok, azok hát mondjuk úgy, hogy egyfajta filozófiai megközelítéstől is függenek, vagy egy bizonyos dolgoknak a megértésétől, és a gazdaság és a demokrácia kapcsolatát ö, ö, vizsgáltuk, és ebben különös szerepet kapott ugye a fenntarthatóság, vagy az ökológiai szemlélet, és az, hogy a közösségi érdek és az egyén érdek hogyan harmonizálható, és egyáltalán milyen folyamatok vannak. És hát ebnek a beszélgetésnek úgy körülbelül a feléig értünk a múltkor, és ott hagytuk abba, hogy egy volna egy Vivó István idézetet fölolvasni, hogy azzal folytassuk. erre most, erről akkor sor. Igen, üdvözlöm én is Tehát múltkor ugye arról beszéltünk, hogy, hogy a, a demokráciának ugye egy ünnepélyes e, esemény, amikor választásokra vagy referendumra kerül sor, de valójában ez egy folyamat, és e, ugye a Bibó nagyon e, sokat foglalkozott ezzel, ugye főleg ugye a második világháború után, amikor úgynevezett népi demokrácia vagy, vagy, vagy hasonló elnevezést volt a korna, és akkor ő ezt nagyon szépen fejték ki a, a különböző tanulmányaiban, hogy gyakorlatilag maga a demokrácia, az egy társadalomvezetési irányítási technika. Tehát most egy kicsit interpretálom, tehát nem teljesen szó szerint idézem, és ami nagyon fontos volt, hogy mármint én számon lecsapódott, hogy, a hogy valójában... A technika, akkor nem végcél. Igen, igen, uh -huh. hogy nem önmagában egy cél, igen. tehát, hogy amit összekevernek az emberek, hogy az nem a kána, nem a paradicsom, nem a jólét maga, nem a kommunizmus, ugye az is egy valami hasonló, hogy szükségletek szerinti elosztás, de hogyha egy technika arra irányuló, hogyan lehet az érdekeket úgy elrendezni, hogy minden magasabb legyen a közös nevező, minél inkább megtalálják az emberek a kitérsédési formájukat, akkor nyilván ennek eljön az, az egyén érdekérvényistések kapcsán eljön egyfajta jólét, vagy egyfajta biztonság. Tehát ugye ez egy technikai dolog, de ugye ez egy hosszú folyamat, és ennek csak egy bizonyos mérföld a választások, amikor töképpen egy újra rendezés, egy újra tervezési időszak jöhet el. Na és a háború után ugye ez, ez nagyon élesen jött el, ugye? Hát két diktatúra között örülöttünk, és akkor ő érte erről hosszasan, és akkor ugye van oda híres idézete, hogy demokratának lenni ugye annyit tesz, mint nem félni. És én úgy érzem, hogy ezt, ezt nagyon sokan félre lenzák, mert mert nagyon, nagyon erős ez a mondat, és ott van benne a fél, fél félés, ugye? És akkor azt gondoljuk, hogy eltesi jogosan, hogy hogy, és akkor mi van a bátorsága? Tehát demokrat az egy bátor, az egy vakmerő ember, és valójában nem erről van szó, hanem ugye akkor nem fél az ember, hogyha biztonságban érzi magát. Ő ezt a Kelet-Európai Kisállamok nyomorúsága című tanulmányában értezek, ez a ba készült. Tehát így szól az idézet. Hossz, kicsit hosszú, de ennek ellenére föl kell olvasni. Tehát demokratának lenni annyit tesz, mint nem félni. Nem félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az ellenséges propagandától, a lekicsinyléstől, és egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük. Közép- és kelet országai azért féltek, mert nem voltak kész érett demokráciák, s mint hogy féltek, nem is tudtak azokká válni. Tehát, szép gondolat, de tautológikus. hogy az első mondatot, már ugye évtizedek óta léptenyomon idézgetik, és egy ilyen szólamként Igen, is mindenhol kitűzik, és az, az, hogy miről szól tulajdonképpen Igen. ez a gondolat, azt ö, meg kell vallanom, hogy egyszer vagy kétszer hagyjuk legfeljebb évtizedenként, vagy akár három évtized óta. Igen, azért is mondom, de ugyanakkor Uh, hát, hogy mondjam, lehet, hogy hát, kicsi nagy képű hangzik, de, de érdemes ezt boncolgatni, mert szerintem egyrészt van egy autológikus dolog is benne, másrészt pedig, hogy, hogy tulajdonképpen ebben a munkájában ellentmond ennek a következtetésnek egy picit. Mert ugye az, hogyha a demokrácia kialakulása egy folyamat, egy hosszas folyamat, ugye a görög demokrácia is 2-300 év, az amerikai az is nagyon, hossz, nagyon lassan érte meg Nyugat-Európában is. Tehát amikor ugye mondják azt, hogy Angliában 300 éve, ugye metafora, 300 éve nyírják a füvet, hát valójában nem így van, mert gyakorlatilag hát például a munkapárt, a lebőr, vagy munkáspárt az 1910-ben, 1911-ben mm -hmm. alakult. Tehát éppen a, a több párt rendszer mm -hmm. az sem olyan régi nyugaton, csak ugye nálunk volt egy nagy 40 éves szünet. És hát persze a két háború közötti időszak is, tehát itt közben nálunk is megvolt a fejlődés, tehát 1848-49-től kezdve egészen 1914-ig, azt is mondanám 1920-ig is, tehát volt egy nagyon széles ö, ö, emberi jogi, közösségi jog, meg szabadságjogi kiterjedés. Tehát ez, ez volt a nagy emancipáció időszak, ami nem csak az emberi jogi emancipáció volt, hanem minden másban is, tehát szakmáknak is ugye. És egy új szakmák alakultak ki, ez az ipari fordalomnak volt egy nagy robbanásszerű időszaka. Tehát, na, oda akartam kiukadni, hogy amikor azt mondja, hogy ezek az országok azért féltek, meg nem voltak kész demokrácia. Tehát itt van az az ellentmondás, hogy hát ez egy fejlődési folyamat. Másik oldalról pedig itt ő egy állami demokráciáról beszél, miközben Magyarországon nagyon sok demokrácia volt, sőt, azt kell mondani, hogy a középkorban is több volt, mint teszem most Angliában vagy Franciaországban. Tehát ezek a, a száz székely autonómiák, a hajdú szabadság, a, a jászok, a kiskunok, a szepességi cipszerek, a mezővárosok, a szabad királyi mm -hmm. városok, a őrségbe ugye, a határőrvidékek. Tehát rendkívül sok volt. Természetesen voltak hatalmas birtokok, tehát ezek a nagy az a családok részéről. Mert azért ez a fajta demokrácia nem volt egy, nem volt az, hogy mondjam, az államszintjék nem terjedt föl, hanem inkább lokalizáltan működött, nem? Én azt gondolom, hogy eljutott az állami szintig is. Tehát ugye akkor, amikor a rendi országgyűlésen választottak, ugye nálunk a választott király, a Szent annak egyik alap eszméje, hogy, hogy választott király. Nagyon érdekes. Én, én szerintem nagyon sok demokratikus vonás volt ebben. Mm. Tehát, ami egyébként tulajdonképpen jött a, a nomádi időszakoknak a kvázi katonai demokráciájából, mert ez ott is, ugye, a legjobbnak kellett kiválasztani, aki nem az első sorba harcolt. Mm. Tehát az, hogy nem tudom, én Árpád és a három fia mm. meghalt, nem tudom, a pozsonyi csatában, tehát ez egy kvázi érdem, hát miért hátul nem lehet, mm. csak előső, tehát bátor István Mátyás és is az első sorokba harcolt. Tehát, azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen, szerintem ez egy demokratikus vetület. Tehát, csak hogy mondom ezt a szent Kronatot, érdemes összevetni a, ugye a rómaiaknál, amit látunk a római fedeleken, hogy SPQR, vagy akár az autóbárkák is egy ilyen kereskedésekre van nyújt, hogy SPQR, tehát a Szenátus Populuske Románus, tehát a Szenátus és a római nép egyelő Róma, tehát a Szenátus és a római polgár teszi Rómát és ez adja ezt az erőt. Most ugye ez kettő van, de ugyan szent van ez hozzá, kettő? Ez ugyanaz, mint ha visszaemlékszem a régebbi beszégetésünk, aztán Kis Istvánt, vagy kit hogy uh -huh. aki azt mondta, hogy az önkormányzat az a polgár. És Ugye ez ugyanannak a gondolatnak egy, egy modernkori elővétele. Hát, itt az állam van, mert ugye a szenátus, hogy az szokaták uh -huh. által... Jó, azt most rendben van, hogy az nem és a, teljesen... de a döntés, a döntés Igen. kollektív volt, ugyan. ugye hát Biztos voltak ott is ugye, csúnyaságok, de végülis ez volt az alapja, hogy egy kollektív döntés van. Tehát az a később volt már ez a császári kor, amikor még durább volt. Na, csak azt akartam, hogy szerint az azért érdekes, mert az, az ennél túlmegy. Tehát azt mondja, van egy választott király, és van a választó nemzet. Tehát ugye ez korábban ugye szűk volt, de aztán ugye 48-49 után gyakorlatilag mindenki, aki választójogot kapott, ami akkor még ugye vagyoni centus meg egyéb képzettségi ö, szintekhez volt mérve, de fokozatosan növekedett. És a harmadik pedig ugye a föld volt, ugye? mert ugye a föld alapú volt a társadalom. Tehát ez, azonban ez több volt, mint a római SPQR. Csak úgy zárójelben mondom, mert ugye ez is egy olyan, hogy ez is egy külön a, a, az egész magyar jogtörténet Szent tan meg ezekről beszélni, hogy a hatása. De olyan sok demokratikus volt is. Például ezek a Jász, kiskon, Székely, Szász autonómiák, ezek a maguk nemében szinte teljes demokráciák voltak. Tehát, tehát a görökhöz hasonlítható, tehát ugyanúgy akinek volt föl tulajdon, az, az annak volt szavazati joga. És például a Jászságban, és ott van az, hogy nagyon büszkék erre a úgynevezett redempcióra, tehát amikor ők visszaváltották a kiváltságaikat. Ez hallatlan érdekes dolog. Tehát ma, ma ilyet mondanánk egy önkormányzatnak, vagy bárkinek, és érteni, hogy miről van szó. Hát arról volt szó, hogy a török után, amikor vissza akartak települni ugye a török által a területekre, akkor nekik korábban kiváltságaik voltak, tehát önállóan gazdálkodtak, ki kellett állítani bizonyos kontingenst ugye a, a hadsereg számára, és amúgy ezt a saját belátásokat bizonyan teszik. És miután nem, tutt, nem volt meg a teljes létszám, és közben ugye a szokásos ö, ö, trón viszályok miatt a hazorgók elárverezték a és a kiskun nagykűn területeket, azt a német lovagrendnek, ezek fel voltak háborodva ugye és a kiskunok és kérték a kiváltságaikat. És akkor ebben a nagy vittatámat, ugye egyből lóra pattantak az a szabadság az idején, de az nem sikerült, és utána elkezdtek jogászkodni, és 1943 azt hiszem, már a terjézője újra kibocsátott ezt a kiváltságlevelet, de úgy, hogy ők nekik fizetni kellett ezért, és ezt száz év alatt fizették ki, úgy, hogy minden családnak, tehát ugye különböző képességek voltak, ugye a családoknak üvedelmtermelő képessége, minden családnak kiosztották ezt, és ezt száz keresztül, több generációk keresztül végezték, és nincs feljegyzés arról, hogy erről vita volt. Uh -huh. Most gondolta, nálunk egy nálunk egy társasázi közös költségnél 500-600 forintokon is össze lehet veszni. Uh -huh. Itt viszont, tehát ez egy fantasztikus dolog. Tehát ez maga, ez is például egy demokratikus És a, éves, ez, ez nem is egy pár évre, vagy, vagy egy-két évre való elköteleződés, hanem generációkra. Generációkra, és ez a szabadság, és ugye a szabadság és ennek a realitása, ez ennyire kézzel volt. Mm -hmm. Szerintem ez fantasztikus dolog. Tehát, mm -hmm. mondom, ez mai napig is, mikor dolgoztam, és akkor ugye ezt nagyon szépen be lehetett mutatni, ezt, hogy mi egy hosszú távú gondolkodás, pont ezzel, hogy ők azzal a a természeti adottsággal és épített De nehéz megvoltak a kiváltságek legalább, amit megváltottak. Hát ez a kiváltság, ugye, ez mai a kiváltságot ezt jognak még... neveznénk ma már. Hát igen, de ezek a jogok ma kevesebbnek tűnnek, mint ami esetleg a jászoknak a föltözölő jogát. Jelenti, nem? Ö, hát nem? Most is van koncesziós jog. Tehát, most is van, ugye, egy ]féle bány, de, de, nagyon de... izgalmas, de egy falu népének nincs koncesziós joga a falu körülötti földekre. Nem, ne? igen, mert nem az az azért. Egy... szétosztogatják a fejük fölött. Így van. És szóvalanak éppen úgy kérdezik, hogy miért halnak ki a falvak. Így van, így nem. van. Én szerintem ez nagyon összefügg ezzel. És hát most így itt a magyar történelme, például a, amit ugye nagyon utáltunk annak idején, amikor tanultuk történelművel az ősiség. És az például ugye 1351-ben ez az Aranybulának egy második kiadása volt, és gyakorlatilag ez volt a plusz, hogy bevették az ősiség. Törvény, ami azt jelentette, hát most itt durván, ez a vegyes király, tehát anzsók idején volt, ajlós idején volt. És hogy, ne, hogy hogy az, aki a földet birtokolja, az ne tehessen vele akármit. Mert az a következő nemzedék Megélhetését is biztosítja ez. Majdnem ugyanaz, mint az 1986-7-es Bruntland jelentés, ugye ensz amikor azt mondja, hogy a mag generáció nem teheti tönkre a következő generáció szükségletét, legalábbis ugyanolyan állapotban adja tovább, mint ahogy ő De ez az ökológiai gondolat még azért persze hiányzott. Hát uh, Hát, ökológia, ilyen értelemben igen, na, de az, hogy ez volt a megélhetés alapja, uh -huh. így mondhatnánk azt is, hogy ökológia és ökonomista. azt akartam mondani, 1951-ben volt ez. Tehát, hogy, és ezért volt az, hogy nem föl tulajdonostak nevezzük, mert tulajdonos az a korona, már eszmei tulajdonos. Uh -huh. Ő birtokos. Tehát ezért is mondom, gondol, mondom azt, hogy a Magyarországon a feudalitus, az nem olyan, mint amit mi tanultunk, hogy ez a marcinus alapján a francia, vagy akár a német, uh -huh. Tehát nem, nem voltak ilyen vonások természetesen, de nem egy egybe ugyanaz volt. És ez nagyon érdekes vonatkozás egyébként, hogy, hogy nem tehet akármit. Mert hogy az a következő nemzet, ez már szó szerint így van benne, az is a aranyból a második részében, hogy a következő, hát akkor ugye más szó az a nemzedék, tehát nem generáció. És mondja ez 87-ben, a Brunnit jelentésben, ugyanez megjelenik. És ugye ez 1800 49 vagy 50, hogy a forradalom levelése után szállt el. Tehát, tehát 500 évig volt érvényben, ugye akkor, amikor az ipari forradalom nem, nem tűrte azt, hogy tulajdon, nem tud tulajdonhoz jutni. Ez uh -huh. nagyon érdekes, és gyakorlatilag és és az ipari forradalomnál indul el, ez a túlzott mértékű, a természetnek a túlzott kizsákmányolása. Ugye gyakorlatilag mm -hmm. a, a vasúttal fedezték fel a szárazföldet addig ugye, a szállításnak a főutvonal, ahogy a folyók, tengerek voltak, és a vasúttal tudták tulajdonképpen föltárni ezeket a hatalmas erőforrásokat, és ugyanazra a rössel ki is használják, hogy ez, ami ugye a jelen életnek egy nagy, nagy veszélye, ugye, amit ugye, múltkor is beszéltünk erről, hogy a tudósok ugye, azt mondják, hogy a ekológusok, hogy 1,5-1,7 földre lenne szükség a szükség, a jelenlegi globális éleccionál föntartásához. Mm. Tehát ami És azt is, fele, ne felejtsük, ezt mindig meg kell említeni, hogy ez egy átlag. Átlag, Ez, statizit, egy van, átlag. ez a legszegényebb szomáleitó. Tehát tó... benne van az amerikainak a háromszoros vagy négyszeres föld ö, foglalása, és benne van a szomáleinak mondjuk a 0,3 vagy valami. És hát a magyar is azért túl van az egyen. Tehát mi is, mi is hol lehetünk, a kettő körül vagyunk legalább, nem? Nem, több több, Még több, több. több, több, több. hogy az átlag fölött vagyunk. Átlag fölött vagyunk. Minden éppen. Európai az átlag fölött mm. van. Na, most visszatérve a, a, a Bibóhoz, tehát ugye, ugye ez, hogy a középai államok nem voltak érett demokráciák, tehát hogy, hogy ez egy folyamat, tehát hogy, hogy gyakorlatilag azért nem érzem teljesen helyén ezt a definíciót sem, de nagyon-nagyon izgalmas ezen gondolkodni, de biztos, hogy ez a 45 utáni időszakban ez, ez rendkívülésen vetődött föl. Tehát, hogy akkor hogyan tovább? Ugye nem lehetett visszatérni a korábbi ö, rezsimekhez a korábbi technikákhoz, és akkor hogyan ez ki. Tehát ö, szerintem most is ugyanezt mondhatjuk, tehát, hogy a mi demokráciák, mi nagyon fiatal, látjuk is az amplitúdó mozgását, de azért, azért szerintem működik. Tehát az emberekben van valami, valami tapasztalat, fölgyűlemlék, hogy értékeljék a, az a között ami folyamatokat. El a biborról jut az összembe, ugye, hogy, hogy tulajdonképpen, ha úgy veszik hogy egy, egy, egy, egyfajta ilyen, majd nem szentimentális, idealisztikus megnyilatkozás, ez az amit mond, mert ez, mert ez nem a valóságot tükrözi, hanem ez egy ilyen vágyálom, ami, amiről elmondhatjuk, hogy azóta is, mióta leírta, ennek azért a nyomai sem valósultak meg, tehát ilyen nem valósult meg, még az úgynevezett demokratikus időszakban sem, tehát a mai nap sincs ilyen, és, és nem volt soha így, mert, gondolom én, mert a Valamit, valami mindig hiányzik, és ez pedig az, hogy, a, hogy nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy a saját, hogy mondjam, pszichológiánkkal is foglalkozzunk. Tehát, hogy, mert ez tulajdonképpen ez a gondolat valami olyasmit érint, ami az egyénnek a, a hozzáállása a nagy rendszerhez, amiben benne él hanna azt a viszont próbálja kifejezni azzal, hogy ne, ne féljen ettől, attól a Tehát, Ilyen. hogy ő, hogy de ahhoz, ahhoz önmagában kell, hogy találjon egy bajt a biztonságot, és az azt is jelenti, hogy, hogy neki ahhoz kell egy olyan karakánsággal, vagy, vagy elhatároztsággal is rendelkeznie, amire nevelnie kell magát. Tudnék, ahhoz, hogy valaki ö, meg tudjon, egy magasabb elvet meg tudjon valósítani. Például most ugye nálunk ma már ez olyan, főleg a fenntarthatóságban nyilvánul, meg ez a jövő igazi nagy problémája. És nem, a, nem a mondjuk a maffia működés, mert azt, azt is elsöpöri a gyár vízésé. Tehát itt ennél sokkal kacifántosabb és hosszabb dolgok jönnek. De a lényeg az, hogy ez nagyon világosan összefügg a saját önzésünkre. Tehát, azt mondtad, hogy mi két földet foglalunk el, vagy az amerikai hármat vagy négyet, akkor ezt akár úgy is elképzelhetem, hogy én itt ülök egy széken, vagy van egy egységi Ugye. földem, és valahol, Afrikában, Ázsiában, én tökében valakinek úgymond elfoglalom a helyét valahol, olyan okét, akik, akik nincsenek benne, az átlag alatt vannak. Tehát hmm. ők hátra vannak szorítva, és ők valami olyasmit adnak nekünk, amiből én, amiből én tudok két föllet foglalni. Tehát én kétszer annyit tudok fogyasztani, mint amennyit fogyaszthatnék. Nem személy szerint, hanem, hanem ilyen társadalmi szinten, a közlekedésemmel, az életmódommal, Igen. stb. Na most ahhoz, hogy én ebbe visszatudjak lépni, ahhoz nekem... Alapvetően a saját önzésemmel kell szembenézni, és a saját lemondásomat kéne, ö, hogy mondjam, ideálá emelni, hogy, hogy nekem elég. Elég volna ennyi, elég volna ö, csak a fele, ugye? Mert ha kétszeresét fogyasztom, akkor valóban valahol a felének kéne elég lenni, vagy még kevesebbnek. Na de ez, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon erős ön, ö, hogy mondjam. Tehát ez, ez, ez nem politikai. Kérdés. Ez nem egy politikai uh. pro, pro, programnak a, a dolga, mert ezt nem tudja a politika megcsinálni, hanem ez egy, ez egy majdnem egy spirituális program, amit az embernek meg kéne valósítania önmagán. Igen, és mondjuk a... a nagy gondolkodók, mint a Bibó, tulajdonképpen mire hívják fel a figyelmünket, de ezért van az, hogy egy mondatot kiragadnak, és az kitűzik minden iskolának a, tudom én, a, az aulájában, a izére, a falra, de az, hogy a többit, hogy mi vezetne oda nekünk, ez hogyan kéne belülről hozzálnunk ezt a dolgot, ezt már nem tárgyaljuk. A gyerekeknek ezt nem tanítjuk meg őnek, ez nem válik ideállá. Igen, ez és a. ez szóval az azt feltételezi, hogy, hogy a, az a polgár szabadon kifejtheti gondolat, hogy szabadon elmondhatja, stb. stb. stb. De ugyanakkor ehhez kell egy bizonyos jogbiztonság, vagy egy olyan típus egzisztenciális biztonság is. És egy tudás. Igen, csak tudom, oda, oda akarok kiukadni, mm. hogy itt Bibunális bibunál az jelnik meg, hogy, hogy nem érettek ezek a demokráciák, tehát mint hogyha ezt be lehetne vezetni. De hogyha, ahogy mondod, pszichológiailag vagy lelkileg nem felkészült a polgárok nagy része, akkor hiába vezetik be, nem úgy fogják értelmezni. Én úgy hallottam, hogy nagyon jót, ami nagyon aranyos ebben a szempontból, hogy a rádióban hallottam, és akkor, hogy, hogy Belgiumban úgy csökkentették le a, a, a kannabiszültetvények számát, vagy legalábbis hogy ennek a, a, a terményeknek a számát, hogy, hogy olyan mozgalmat indítottak el, hogy aki beszolgáltat egy tövet, az kap egy centet, vagy tíz centet. És akkor milyennek a magyar megfelelője, azonnak alá viszülte fog hogy hát, hogyha egy tőt is, tehát ugye <gül> <gül> ez a másfajta hozzáállás a dolog, de ez most csak egy kitérő volt. Tehát azt akartam tudni, hogy nem lehet bevezetni. Tehát én úgy érzem, hogy itt a bibonális is van, mi van a másik, pedig, hogy ére demokrácia, de melyek ezek az élet demokrácia? Vária, de melyek ezek az élet? Svájc, hát 70-es évek közepéig a nőknek szavazati joga. Franciaországból, Ausztria-ból a világbru után vezették be. Vária, egyesült államokban, egy -egy egyesült államok. államokban a 30 években Jesse Owens, aki ugye a Berlin Olimpián, az nem az olimpiai csapat ott nem fogadta nem, az elnök, haláláig nem fogadta persze, az elnök. 50-es években még ezért. Hát 68-ban ugye I have a dream mondta, ugye Martin mm. Luther King 68-ban. Tehát mm. azt gondolom, hogy milyen demokráciákról beszélünk, és ugyanakkor ezek a voltak legnagyobb gyarmatosítók. Tehát ugye am aminek most is ugye megjön egy ilyen visszacsapása. Egy pillanat. Ha, de ez nagyon fontos, nagyon fontos, mert azt... De hogyha álló, mégis azt kell mondanunk, hogy ha, ha észrevehetjük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy rámutattál, hogy a, hogy a, a, a régi magyar középkori rendszerbe észrevehetjük a demokratikus vonásokat, akkor el kell fogadjunk, hogy ez a fajta demokratikus, hogy mondjam, a demokráciának van egy fejlődése, tehát az 50 évvel ezelőtt bizonyos dolgokra nem terjed ki a, a figyelem, ami ma már szinte hihetetlen, de hát ma meg olyan dolgokra nem terjed ki a figyelem, mondjuk a ló oldal, másik oldalára átesve, amikor például ma mondjuk a, a, a, az interneten meg lehet valakit futatni egy, egy, egy gyanúsítással. Abszolút, karaktergyilkosság. Karaktergyilkosság, és ezzel nincs védekezés, és az illetőnek vége van, a karrierének vége van, és na, sokszor kiderül, hogy van, mit, hogy mondjam, tehát volt valami a füle mögött, de akinek nincs a füle mögött, az ugyanígy járhat. Így van. Uh -huh. Igaz, tehát Igen, óriási. De én azt gondolom, hogy ez az a És a, a domb, másik, hogy... hogy egy alapvető jog elven esik uh, csorba, mert, mert a bíróság dolga volna valakit elítélni, nem pedig a, a, a társadalomnak, akinek igazából a részletekről nincs fogalma. Így van, másik egy ilyen, ilyen demokratikus vagy jogállami paradoxon ugye az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának a, a falára föl van írva, hogy elnézés a két is, amiről equal justice under law, tehát a törvény előtt egyenlőség, vagy egyelő jogot, a jog vagy a törvény által. Mm. És mégis, ugye, a pozitív ö, ö, példaként említik azt, hogy a jalkapónét, azt nem a, a csempészésért, mm. meg gyilkosságokért ö, kapták el, hanem vagy valami adó adócsalás miatt. Na most itt csak azért lehet elkapni a mafiózókat. Na de, na de a törvény előtti egyenlőség, hát, hogy, hát, akkor törvénytelenül járt el a bíróság? Hogy, ha mindenki tudja, hogy itt van egy csempész, itt van egy gyilkos, és ezt nem lehet rábizonyítani, de ugyanakkor egy, egy adócsalás, amiben ő nem volt, nem. várja, várja, ez nagyon fontos, nem. Ő, ő nem volt rése amit mint Capone, vagy a könyvelője, hogy azon elkapjuk, és azon a címen nem azért büntetjük őt meg, mert adócsalt, megbüntetik persze, de azért fogják illetve folytéglan berakni a börtönbe, az a, a, a szikla börtönbe, mert hogy mi -e tudja, De, hogyha nem tudja bebizonyítani, akkor, akkor milyen joguralomról van szó? Egy önkéntes ez egy, egy Nagyon fontos dolgot mondasz szerintem, mert ez az azt jelenti, hogy a, itt az embernek, tehát a, a átlagembernek is, és, és nyilván a, a, a rendszerben szerepet vállalóknak is, a, a kétszínűségéről van szó. Tehát, hogyha, tehát ha a társadalomban van egy, egy, egy kétszínűség, egy őszintetlenség, ami, ami azt jelenti, hogy a saját magukkal sincsenek nyilván tisztában, mert a hazugságot beleépítették az életükbe, akkor az egy normális dolog, hogy én, én az Alkapónét így fogom elkapni, és mi tudjuk, hogy ez miért bűnödik, de valami névleges dologért el tudtuk ítélni. De én azt gondolom, ez én... ugyanaz, mint ma, amit említettem mondjuk, hogy, hogy, hogy ma pedig, mint a középkorban, ha valakit kiként boszorkának, akkor előjön a tömeg, és, és elkezd kiabálni, és most a Facebookon kiabál, és aztán az újságba kiabál, és aztán mindenki nyilatkozik valamit, és ez illetőt kivégeztük. És ez, és ez tömeges, tehát itt már arról van szó, hogy itt, itt valami nagyon súlyos defektus van a, az embernek az önértékelésében vagy az ön világában, tehát, tehát egy, egy nagyon komoly hiányosság, mert az igazságnak nyoma sincs belőle benne. De én azt mondom. De és ez te, még mindig de, nem ment föl senkit az, az alól, hogy egyébként az illető bűnös vagy nem bűnös. Tehát ez nem arról szól, hogy, hogy a, aki bűnös, azt most el akarjuk leplezni, hanem Igen, pont csak... arról, hogy nem igazságos, de a... Igen, én pont azt mondom, tehát az Alcopone ügy szerintem, de mondom, ezt pozitívumként mondják, tehát mint egy, mint egy az államnak leleményességeként mondják, Igen. miközben ez tartatatlan. Igen. Tehát, hogyha egy nyilvánvaló bűn elkövetőt, aki mindenki tudja, azt nem lehet elkapni, de egy másik kapcsán meg lehet tenni, tehát ez egy olyan önkény, tehát itt valami nagyon nem működik jól. Erre mondom, mondom, hogy, hogy Így van, fél. hiába én? mondjuk azt, hogy örülünk, hogy lekapcsolták, mert akkor többet igen. nem fogja csinálni. Na de ebből ugye nem lehet... Igen, uh... igen. Volt egy másik hasonló, de nemrég volt ez a, a film, a Tom Hanks játszott benne az Egyisztállamok az, az, az, az egyik amerikai légitárságnak a pilótája, amelyik a hőzőfolyról a... lehetette, igen. Hány. És akkor elindult egy eljárás, és persze ott is így van, hogy ugye ő egy hős, aki ugye jobb, mint a, az automata, meg a nem tudom micsoda, De a, és akkor úgy van beállítva, hogy ott vannak ezek a mindenféle bürőkrata firkázók, akik ugye belekötnek a, a hős Uh -huh. produkciójába. Miközben valahol igazuk van, tehát abban a szempontból, hogy, hogy azzal, hogy ő egy rendkívül dolgot megcsinált, nehogy már minta legyen a kevésbé tehetséges és a kevésbé jó ő pilotáknak, uh -huh. hogy fogott kísérletezni, hogy leszámad a tengerbe, és akkor többet katasztrofa lesz, ugye, mert hogy itt rendkörös a protokoll. Tehát az, hogy lefolytatták le ezt az eljárást, az, az én azt gondolom, hogy ez pont ez a jogszerűség. Uh -huh. Tehát, hogy ne hanyat attól, hogy hogy van egy ilyen... Mert egy ilyen van hatása. Uh -huh. Ez csak úgy azért hoztam, hogy lehet, hogy durva visszahasonlítani uh -huh. ezt a kettőt, de ugye ez is azt, azt akartuk a kifejezni, hogy itt egy technikáról van szó. Tehát, mondjuk annyiból jobb, hogy talán ez egy olyan erősen műszaki fogantatás, ugye a repülés, itt, itt talán, talán ezek az eljárások sokkal, hogy mondjam, csak ő, tehát szemtelenebb a, Nem Itt most nem arról van szó, hogy a népítélet hat, hanem végig kell menni egy protokolon, mert végig kell menni, így és Tehát ez, ennek ez a módja, hiába vagy. Nem, én most. azt gondolkodtam hogy, nem, azt, azt mondom a nektem, két, hogy helyes nem. volt. Igen, a, igen. És a, mégis a film is a végén ugye egy pozitívumként zárult, hogy beismerik. Nézd végül is az orvos látva, és meghal valaki a kórházba, fölboncolják. Miért? Azért, mert a diagnózist ellenőrizni akarják. Tehát ez nem, nem, hogy hívják, nem gyanakvás az orvossal szemben, hanem ez a protokoll része, ez által gazdagodik az a, a, a orvostudása is, Igen. hogy jó, oké, akkor ha tévedtem, akkor, akkor, akkor most... Ebből is tanultam. Igen, de Igen. ez azért, azért lehet összehozni ezzel a, a demokratikus folyamatokkal, mert az is egy ilyen folyamatos tanulási viszony. Ugye, Málnon érdekek vannak, ugye az érdekek mindent lefednek. Tehát, ugye, ahogy szoktuk mondani a hallgatóknak, hogy, hogy érdekben, tulajdonban, pénzben, politikában mm. nincs hézag, ez, ez úgy van így az újságokban, minden le van fedve. Bármi történik, az valakinek pozitívuma vagy negatívuma jár, és ezeket egyeztetni kell is. Ezek a technikák, ezek folyamatos megújulásra készítik a mindenkori vezetést. Most egy perc szünetet tartunk. Mostodását a Elbányai a beszélgetünk a demokrácia, gazdaság, fenntartatosság, társadalom összefüggéseiről. Elég sok, hogy mondjam, oldalról járjuk körbe a dolgokat, és azt szándékunk az, hogy egy kicsit ilyen alap, hogy mondjam, gondolatokat, vagy alap ilyen, ilyen Tételeket, ha lehet ezeket annak nevezni, azokat, ha nem is feltétlenül fogalmazzuk meg, de legalább járjuk körül. És itt, ahol abban azt folytathatjuk azzal, amivel is kezdtünk már beszélgetni, amikor a zene volt, ugye, hogy van egyfajta egy, egy igény arra, hogy minden ember egyenlő. Ugye ez, a, ez a demokráciának egy nagyon szép üzenete, azt a kettő legalábbis összekötjük ugye törvény előtti egyenlőség, és hát mit Istenelőtt Isten előtt is egyenlő, tehát ez, ez még ilyen vallásos oldalról megközelítvés, és ez az egyenlőség nagyon fontos. A valóság ezért szemben, hogy, hogy a társadalomban az egyenlőtlenség az, ami állandó problémát okoz és szenvedést. Igen, már annyi, annyit kiegésztenék, hogy a demokrácia az nem azt mondja, hogy minden egyenlő, egyenlő jogot próbáladni, hát és, felvilágosodás... és Ma már ott tartunk, itt tegyük hozzá, hogy ezt a jogot szeretnénk kiterjeszteni a természetre, az állatvilágra, növényvilágra, sőt magára az egész földre, hisz ők egyenrangú szereplői az életünknek. Tehát ez, a, ez az egyenlőség, hogy ez a felvilágosodás idején az akkori igen. liberális ö, ö, gondolkodásnak volt a terméke, hogy az Egyesült Államokért a franceszakban voltak ezek a, hogy minden ember egyenlő, és a többi természettől fogva tehát egyenlő. Tehát benne van az alkotmányban. Is. Igen, igen, benne van. Csak ugye az a gond ezzel is, ez, ez teljesen szép szándék nyilvánvaló. De, hogy mindenek az a problémája alapvető, és itt kapcsolódik össze a fenntarthatósággal, hogy az erőforrások akár természeti, akár épített, akár kulturális erőforrás, akár humán erőforrás, tehát testi, lelki, szellemi, fizikai hogy ezek korlátozottak. Korlátozottak és egyenlőtlen eloszlásiak, és egyenlőtlen elérhetőségűek. Tehát nincs egyenlőség. Vagyis a, ugye a természetben, ugye ezt nagyon nehéz kimondani, hogy az egyenlőtlenség a természetes jelenség. Tehát az egyenlőség az extremitás. Ez ugyanaz, mint ahogy az építészek, vagy a nem tudom, szerves építészek mondják, hogy a természetben nincs derékszög. Van, de az extremitás. Mert alapvetően, nem úgy működik a természet, hogy 90 fok meg, stb. Tehát ez a paradoxon ez egy, ez egy órási feszültséget okoz. Tehát, hogy miközben ezt mélyleg látjuk, be hogy beszokták a képben, legalábbis a régebbiek, mondjuk például az amerikai alkotmány, és ezt nyíltan teszi, Hát a magyar is most már, de mondjuk pont nem ebben az összefüggésben egészen kiegyezve, hanem ott a történelem ura volt kiemelve inkább, és nem pedig mint, a, mint az igazságnak vagy az egyenlőségnek a, a, a, az eszmény forrása. De én arra gondolok, hogy minden ember egyenlő, ilyen. ugyanolyan értékes, mint a másik ilyen értelemben, ennek van egy, egy olyan következménye, amit igazából a törvények nem nagyon fogalmaznak meg, és ezzel nagyon könnyen el is siklunk e fölött, hogy az embernek van olyan fajta kötelezettsége, amit erkölcsi kötelezettségnek lehet nevezni, hogy ő maga tegyen azért, hogy az az egyenlőtlenség, ami megvan, az, Valamilyen formában kiegyenlítődjék, és ebben az embernek az önzetlensége, a kegyessége, a nagyvonalúsága, stb. megnyilvánulja, amit például azért nem várunk el például mondjuk az állatoktól, akik, akik csak a saját létérdeküket ismerik tulajdonképpen, és nincsenek mondjuk erkölcsi gondolataid. Az ember az egy erkölcsi lény alapvetően, Ilyen alapban totálisan elméleti lény, ha úgy veszük, mert, mert nem, mert a, a természetes egyenlőtlenség közepette, ha úgy veszem, ahogy ezt te leírod, mégis olyan fajta eszméket próbál megvalósítani, amik igazából úgymond virtuálisan léteznek, tehát azokat tudatosan kell létrehozni ahhoz, hogy azok az eszmék érvényesek legyenek. Ö, igen, a és ez a felváltatóságban nagyon durván előjön ennek az Igen. igénye. Tehát az az igény, hogy, hogy minden ember egyenlő, és az alkotmányban rögzítik is, ami azt jelenti, hogy nem egyenlők, tehát rögzíteni kell, tehát nem természetes módon adódik. É, é, é. Tehát, tehát, de fogadjuk el ezt, hogy ez egy alapvető liberális nézet, minden ember egyenlő, egyenlőnek születik. De másik ugyanilyen liberális alapelv az is, hogy, hogy mindenki más azt szerinti, hogy nem egyenlő. Igen. Tehát, hogy mindenkinek megvannak azok a különböző szellemi, testi, fizikai, származási egyéb. Tehát, aki egy jó családba születik, vagy tegyük fel, ha egyenlő családba születik, de valahol valamelyik szerencsésebben tud tanulni, sportolni, bármit csinálni, előnyökre tesz szert. Tehát már egyenlőtlenség fog kialakulni. És ezért jön be itt a demokrácia kérdése szerintem, mert ugye ebben megjelnék egy, egy közösségi vezetés, irányítási és választási, szervezési módszer. Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy minél több érdek, minél jobban tudjon érvényesülni. Végülis erről azért van ez egy technikai kérdés. És ezért is mondtam már múltkor is azt, hogy hogy ami szintén szerintem egy rossz közhely, hogy, hogy a hadseregben, szimfonikus zenekarban, futballcsapatban, egy kereskedelmi menedzsmentnél ott nincs demokrácia. Valóban, tehát a, a szövetségi kapitány, a, én, a századparancsnok, az megmondja, hogy nincs appelláta. De ahhoz, hogy, hogy eredményes legyen, ahhoz neki figyelembe kell venni a képességeket. Figyelme kell venni azokat, az ilyen érdekeket is, mert ugye ebben érdek is megélni, amit ő össze tud fordni egy sikeres akcióba, vagy sikeres csapattá. Tehát hányszor látjuk ezt, most a focivében megint meg fogjuk tapasztalni, hogy egy sztárokkal és szuper képességű csapat, az ki fog kapni egy olyan csapattal, amelyik viszont rendkívül szervezett és a maximot kihozza Nem, magából. Az érdekes, itt általában az a tehát, sikeres, ez azt hogy, jelenti... aki, akinek a példája nagyon erős. Tehát ő maga bebizonyította, hogy azt képes megcsinálni, mert ő kér. Igen, az is fontos, de, de egyben ott van az a bizalom is, hogy ő, tehát az is jól jár, aki ebben az akcióban, szolgálatban ö, ö, részt vesz. Tehát, és úgynezz a zenekaroknál is vagy a szimfonikus a nyilván egy korlátlan úr, ugye a karmester, de mégis, hogyha nem veszé figyelembe, hogyha, hogyha mondjuk kihasználja a, mit tudom én, a zenészek közötti különbséget, hoz meg is, hát mi lesz abból? Hát káosz lesz. <gül> Most az lesz, amit szoktam, hallottam már, hogy a zenekar játszik, és a karmester <gül> tehát, na, tehát, ha a, a zenekar nem fogadja el a karmestert, akkor nem. Tehát oda akartam kiukadni, dolgozni, hogy maga ez a... Ez a ez az egyenlőség és a demokrácia úgy ez egy technika, tehát hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a típus egyenlőség érdekalapon és értékalapon lehet létrehozni. Uh -huh. Tehát nyilván vannak olyan emberek, akiknek sokkal kisebbek a szükséglet kielégítési lehetőségei, vagy akár a, nem is akar többet. Tehát hány olyan van, aki, aki megelégszik, hogy egy puritánabb életmódot él. Tehát hogy mondod ezt a, ez a lemondás figyelme venni a mások igényét. Ha szóval nagyon nehéz ezt a mércét eltalálni. Jó, de hát azt hogy... mondják, hogy Európa keresztény Európát. Ez pont Milyen? teljesen levezethető a, a élus tanításából, amit mondtam. Igen, hát abszolút. Először nem kéne nagyon messzire elmenni, csak, csak levenni egy bibliát, és egy hát... kicsit átolvasni, és akkor rájönnénk, hogy hűhajt, itt, itt nagyon kemény hát... állítások vannak, mire az igazi forradalmat először magunkon kell végrehajtani. Hát ugye a hát gyakorlatilag a reformát is szinte ugye, így pattant ki, de már megelőzőleg ugye, Szent Ferencnél is, ugye, hogy a madarak védőszentját, ő veszi a példát, hogy a madár, ugye csak annyit vesz el a természet, amely szükség van, akkora fészket épít, amely pont elég, és közben a és és a a világba. Tehát, hogy mi is térjünk ehhez vissza. Nagyon szép gondolat. Csak mégis ott van egy ilyen ugye ez a véges élet, ugye, hogy egyszer élünk, és ugye ott van, ugye ez a, ez a zabulázatlan... De nem pont azért? Hát a Szent Ferenc gondolom azért csinálta, mert hát ezt az életet, ezt ő nem akarta elfecsérelni? Én, én, én azt gondolom, hogy valahol ott is megjelenik ez a fenntarthatósági dolog, ennek nincs értelme. Tehát nincs értelme ez a túlzott fogyasztás, tehát nincs értelme ez a túlzott felhalmozásnak. Mi van akkor, ha még szebb kell, vagyok, még szebb leszek? És azért nagyon érdekes, hogy ha csatomunk vissza a bibóhoz, mert ahol ott van a túl sok felhalmozás, a túl sok vagyon, a túl sok hogy mondjam, technika körülöttünk, ott, ott van a túl sok aggodalom, ott van a túl sok félelem. Mm. Tehát tulajdonképpen ez a félelem, ez magában a rendszerben ez egy beépített, hogy mondjam, elemként jelen van. Ilyen hisz, valamit, valamit annyira bonyolultá teszünk, hogy az, az tulajdonképpen ö, kontrollálhatatlan, és annak a működése az, az bármikor agyonnyomhat bennünket. A mai társadalom ilyen, tehát a, a mai civilizáció, az, az egy kontrollálhatatlanul működő dolog, tehát az egyén nem bízhat benne, hogy, hogy az lesz holnap, mint van volt. Tehát Igen. a félelem az be van építve. Na most akkor, ez a, akkor, akkor beszéljen alapon. Ö, ödem is tud demokrata lenni, mert a féleleme miatt inkább a saját ö, kis kertjét vagy a ézét fogja menteni, a saját kis ö, területét fogja védeli, Érdekes gondolat menteni, és És akkor ettől a ponttól kezdve ő már nem tud nagyvonulóan gondolkozni, hanem önzően, szükség, úgymond szükségszerűen fog az önzés felszolni. Ez olyan kompromisszumokra kényszerül, Igen. vagy kényszeríti magát, amit morálisan amúgy nem fogadna el. De azt mondja, hogy hogyha vagy kénytelen vagyok, mert nem tudom fenntartani az élet színvonalmat. miatt nem is vesz részt abban, hogy a világ sorsát dolgokba hozzászóljon, hanem azt hagyja hogy mondjam, a, a benni, amerre megy, vagy pedig egyszer úgy szavaz, ami neki a legkényelmesebb. Tehát egy ilyen rövidtávú izé. Erzsévet utalmány, akkor ide szavazok, ha nem tudom, mit, akkor oda szavazok. Tehát meg egészen primitíven redukálja ezt a döntést. Hát, itt jön megint ez a fenntarthatóság és demokrátusza függés, és amiről korábban is beszéltünk, tehát ezek a Jászok, Székelyek az erdészásoknál, hogy ezeken a területeken gyakorlatilag árvíz, tűzés minimális volt. Mert ugye ők abból éltek, amilyen birtokot ők olyan módon használtak, és amúgy gazdálkodtak az ott lévő természeti adottságokkal, ásványkincsekkel. És ezért ők ezt beosztották. Tehát, ugye, azért is számomra ez egy ideál típus, ez a hegyközség, erdőbirtokosság. Ja, mert mondtad, úgy, hogy az nem volt árvíz, mert ők az árvíz, de, nem, de... Abszolút, hát, nem mert hogyha, hogyha így van, mm -hmm. tehát, hogyha ők, ők, most éppen szárasság van, és mondjuk beszállítják azokat a területeket, amelyek mondjuk éppen egy ilyen megtartó, mm -hmm. vagy vízelvezető területeket biztosítottak volna, akkor utána jön az árvíz, és mm -hmm. akkor minden ők elvész. Mm -hmm. Tehát, hogy hogy ezt a fajta hosszú távú stratégiai gondolkodás, ez teljesen része volt. Hát ugye, ugye tavasztól őszig dolgoztak a mezőn állatok, télen pedig ezeket az utakat, csatornákat rakták rendbe, és ihetetlen munkát végeztek. Szóval a, az ember ma végig gondolja, hogy, hogy itt a középkorban, hát nem csak Magyarországon, de hát hány száz kilométer csatornákat építettek, ugye Angliában, a Földön, vagy, vagy most egy még durrább történő példa, a Hát Több száz kilométer, és volt kétszázezer ember, és azok azok ugye értik az életüket, dolgoztak, naposzat a Földeken, csatába mentek, és közelég építettek több száz kilométert. Nem, most tudjuk elképzelni, hogy ez hogy lehetséges. A mai eszünkkel, tehát tehát ez, oda akartam kiukatni, hogy itt az egyén érdek és a közösség érdek stratégiai, tehát hosszú távú módon mm. megnyilvánult. Tehát, hogy közös, mint mondom, az erdő birtokosság vagy a borvidékek hegyközsége ugyanezen az elve működik. Tehát nem tehetjük tönkre most egy akár egy gyors haszonszerzéssel is a, a jövő nemzedék, vagy akár a következő évtizednek a, a lehetőségeit. Tehát de nem írthatom ki nem az, az erdőt. Valaki, nem lehet, hogy a, a most már nevezzük csak demokráciának, Igen. amiben élünk, mindegy, nem ne ragadjunk bele, hogy, hogy ezt most minek nevezzük, de tulajdonképpen eh, ahhoz, hogy ezzel változtatni lehessen ahhoz valamennyire vissza kell szereznünk a létfenntartásnak az eszközét a saját kezünkbe. Tehát most ugye ezek az eszközök Ö, egyre inkább közvetettek, közvetette, tehát nagy nemzetközi ö, rendszerekben vannak, vállalatoknál vagy mint tudom én a szállítás rendszer, nem egy vállalatban, de mégis nemzetközi szinten működik és olyanok dolgoktól függ, vagy egy több száz kilométerre levő atomerőtől, vagy egy több ezer kilométerre levő olajmezőtől. Igen. Tehát csupa, tehát ami az, azért mondjuk a középkorba vagy, vagy még 200 évvel ezelőtt is messze nem volt jellemző, hisz a, sokkal inkább a földnek az ereje, a folyó, a fák, a napfény, a nem tudom micsoda, és hát a saját kezének a, a munkája volt az, ami, amiben bízhatott. Igen, most egy egy ezek, kicsit... ezek megfogható, kézbetartó Igen. dolgok, és nyilván az, ez elbír egy, egy, egy fajta iparosítást, egy iparosodást, hogy ez lehet könnyebb, jobb, nem tudom én milyen kényelmesebb, de valahol csak kell, hogy legyen valamiféle határa. Tehát ez nem tudom megmondani, hogy Mindenképpen mind, van. miben hát, van, hát, de hogy, hogy, hogy ez ne lépje túl ezt a hát ahogy Hát ugye ezek nagyon nagy ívű témák, amiről beszélünk, de szerintem ne féljünk, <gül> hogy erről beszéljünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 1,5-1,7 föld kell ahhoz, hogy a jelenleg életszínvonalat főlel tartani, vagyis nem lehet fenntartani, tartani, akkor ugye meg kell nézzünk hogy melyik, melyik a legszűkebb forrás. Ugye minden rendszernek a kapacitása mint a szűk keresztmetszet. És márpedig ez a föld. Tehát hogy a föld alatt értjük a vizet, ásánykincset, a termőföldet, erdőt és a lakhelyet is. Tehát hogyha ez szűk is, ez nem... Növelhető. Ez, ez nélkülözhetetlen és pótolhatatlan. Akkor ez az alap. Tehát, hogy ez szarkasztikus, sőt paradoxon azt is mondhatnám, hogy egy föld alapú dolog lehet a fenntartatóságnak a, a, a pályája. Tehát a föld alatt, mondom, ez a víz, és a termőföld. Tehát, tehát maga a feudalizmus, én értelemben szerintem durván használjuk ma, mert ugye ott a hübérilánc az, ami ami ugye visszatetsző, bár most is így működik, hát minden egyes ilyen hatalmas multinacionális cég, az így működik, sőt, a jutalom utazás, hát az mi más, mint hűbér. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy egy föld és munka alapú szervezés, ez a fenntartatosság alapja, hát ez, és mármint ez az ez érték alapúság lenne. Tehát föld, én azt mondom, tehát, hogy föld az aki értéké megműveli, nem azért, aki megműveli, mert az, aki rosszul műveli meg, hát azért bocs, azért az penderedjen onnan ki, de fő, az, azért aki értékén meg műveli. Tehát ezért lenne fontos az, hogy ez, ami én a nagy híve vagyok, ugye a területértékadózásnak, hogy, hogy az, ami ugye az érték alapon ad jövedelmet, de az ad olyan Adó felületet is, amivel a közösségi eseményeket, közösségi közéletet lehet finanszírozni. De ezzel nem akarunk bemen bemenni, nem, mert ez, ez is, egy, ez mert egy részben óriási filozófiai idő, irány. Van egy, van egy nagyon, hogy mondjam, bennem följött egy ilyen gondolat, ugye Bibóval kezdted, és ezek 1946 tal és ez a gondolat viszont 46-ra, és a földosztás. tehát Tehát valami olyan történelmi, hogy mondjam, de megint egy, egyfajta ilyen hát, igazságnak a helyreállítása, hiányzik, ahol ugye a Földnek a szerepe és a földosztás, vagyis vagyis azoknak a kezébe kerülne a Föld, akik azt művelik és élnek benne, és az egy szélesebb kör legyen, ne pedig egy ilyen koncentrált a Földet ipari eszközökkel kihasználó, tulajdonképpen egy, a földet nem szerető, hanem eszköznek tekintő, nyersanyagnak tekintő valaki legyen, mert a föld az egy természeti része a dolgoknak. Igen, itt ugye, ami bonyolódik, ugye, mert a munkamegosztás az már annyira bonyolult lett, és olyan sokrét vált, vált az elmúlt századok alatt, hogy amiről mi beszélünk, az a külterület. De a belterületi földeket is hasonló módon uh -huh kell értelmezni. Tehát ugye ez, ami kicsit komplikáltabbat eszi, mint egy középkori várostál, ahol szinte meg megvolt a belterület-külterület közötti harmónia, szerintem összefügg a kettő. Tehát ez az a fenntartatóságnak mindenképpen a, ez a szűk kereszetet kell igazodnia. Mindenképpen oda fog igazodni, csak ugye a kataklizma lesz a következménye. Oké. Okay. Most azt mondtuk, hogy pontot fogunk tenni erre a beszélgetés végére, persze, hogy nem tettünk, de Valamennyire mégis tettünk, mert ezen a ponton nem, tehát teljesen úgy mondjam, új gondolatokkal kéne tovább folytatnunk. Köszönöm szépen Varga Ötvös Bélának, hogy itt volt, és beszélgethettünk ezekről a dolgokról. Én két hét múlva leszek, és Péter Fürenc pedig egy hét múlva a Demokrácia Most című, és a Talották Bányi a búcsúzik. Köszönöm a lehetőséget! Oh, oh, oh.